Okay, okay, okay. Yeah, sure. Four men, four. <laughs> no, wait, okay, okay. <laughs> <laughs> four men, four desires, four yearns, four everyone on iTunes. at film Let's go. Då säger jag hej och välkomna till det 28 avsnittet av Filmixen podcasten där vi snackar film Jag heter Patrick Linderholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kinnunen och Rasmus Foltmer Vänta, är Hannes Kinnunen med? Ja, vi kom överens om att han inte skulle Ja just det, eller? fick inte han kicken? Jo just det, fan Jo det fick jag, jag glömmer också Borde vi återanställde honom kanske? Ja just det, ja, ja, det. Ja, mot pengar va? Mot, ja just det, så ja, ja. Men bra då kör vi. Yes. Yes, vemst pengar? Vad sa du? Ingenting <laughs> Så det är fortet, vanligt sa han ingenting <laughs> ska, vi, ska vi köra på nu eller? Ja, kör på okay. eh, Idag ska vi börja med att snacka om Två av de superhjälte trailers Som har släppts i dagarna Sjukt eh, grymma trailers ja, Fyfan Och vi tar och börjar med Den som släpptes först, alltså The Avengers yes. eh, Den senaste trailen eh, Till den filmen det var väl typ så här Super Bowl, en, en extended version för de släpper ju så här 30 minuters trailers. Ja precis, det började som en, en kort Super Bowl 10 spot Ja precis, så ja, på 30 30, 30 sekunder, inte 30 uh, minuter. 30 sekunder så är en Ja, okej, okay, det var illa. Ja, det är, det ha såhär i, i halftime på Super Bowl <här> har de så här 30 minuters trailer. Ja, 30 minuter klar. <här> <sekunder. här> ja. Nu är ett 30-minuters-klipp från The Avengers. <laughs> ja, just det. Och sen, en, det släpptes ja. i alla fall en förlängd version eh, efter det. Eh, på Precis. typ en minut. En minut, ja. ja. Exakt. Och eh, vad tyckte vi om den? Hur grym som helst. Alltså, jag skulle vilja säga att det är den bästa Superhjält-teaser-trailern som har... Eh, jag vet inte om jag kan komma ihåg, komma på en Superhjält-trailer som har varit bättre än den, faktiskt. Jag blev... Totalt blown away Och min, oh, min avengers är Bara steg från Ja, till att vara ganska mild Till att bli väldigt het om man säger så Så att, eh, jag bara älskar den, avgudar den mm. Vad säger ni andra? Nej, för fan vad dålig Jag alltså. <laughs> förstår att du besviker eh, jag, hans jag, <laughs> jag tycker inte att det var så jävla Inte? det var Nej. ju inget speciellt hos <laughs> <laughs> Nej, men den var ju inte det, och jag tycker att det är så jävla väntat. Uh, Nej, jag lämnar det. Alltså. När Robert Downey Jr. säger uh, att ja. någon säger We, have, We have an army, och då säger han We have a hulk. Mm. Low <laughs> det, you... det, det? det är liksom inte. Jag. I... Jag förstår inte de som skriver på Twitter Åh, oh, oh, vad coolt uh, We have an army, we have a Hulk bla, bla, bla, bla. Jag tycker... det, är liksom, det är så jävla väntat Robert Downey Jr. Att säga någonting sånt, liksom. ja, ja, men det var ju ändå Hur grymt som helst <laughs> Nej. <laughs> Jag tycker att vi, vi ska ha en tagline Som heter We have a Hannes Ja, precis <laughs> ja. <laughs> ja. Men problemet är att Det som står över all underhållningsmatiné Han är Mr. Pretto himself <laughs> ja, ja, jag gillar ju Bara bar, bar hans film-switch Alltså, han på det Ja, men du kan väl säga vad jag hade för filmer då? Alltså, jag vet inte Då har han glömt bort dem eller? Nej, vänta, jag ska ha dem på favorit Frågan är väl om, om vi ska, ska gå in på sånt djupt vatten Eller om vi ska fortsätta mm. snacka om det vi ändå Hörru, nej, nu ska ni lyssna här Skit i det vi <laughs> Annie Hall, The Informers, Submarine, Manhattan och Les Amors imaginarios det var väldigt så överdrivet yberpret. Eller om, om ni räknar mot dem han fick av mig. Ja, men vadå då? Du kan inte säga så. Nej, jag, jag ska. Men det är i alla fall bättre än de filmerna jag fick från Viktor Det var liksom Transformers 1, 2 och 3. <här> <här> nej, det var sant. Jag fick de. Grej, jag funderade på att ge dig eh, fem stycken Woody allen filmer. Uh. Det blev två istället eller hur många var? Ja. ja. Nej, skit samma. Nästa ja. gång Fråga nästa gång ju. då skulle bara få berryman det jävla. Mm. Och Hannes, ärligt, vad tyckte du om Avengers 3? Helt ärligt så tyckte jag att den var jävligt nice. Yes. Mm. tänkte du väl. Men du blev inte så blown away som jag blev ändå eller fast att du är så alltså, stor. Nej, men Avengers. alltså vad ska Jag, jag alltså jag tyckte alltså det, det, det, filmen kommer ju bli skitrolig att se och grej, men liksom det är som med teasern. Så vi får se lite lite action här och där Men jag vill hellre se typ en Att de gör en riktig typ trailer som liksom Visar till filmen i sin miniatyr om det ja, ja, Men det är ju sådana då. trailers som man inte vill ha Man vill det inte ha sådana som bara står in. det är ju sådana här som är perfekt Det här, alltså, det här räcker för mig nu egentligen för ja, alltså, Även för mig ja. som är sån här Som är trailer junkie, liksom Att det här räcker för mig för att bli så orolig. Nej men jag, jag är intresserad på hur de ska typ lösa typ, all, alltså. Men vänta då till biopremiären Ja, men det ska komma från Victor Ja, precis. ja vet, det, det kommer, precis Alltså jag ser ju fram emot porre-versionen Av den här filmen Ja, ja just det. det, det gör man ju direkt Scarlett Johansson har ju skrivit på på den versionen <laughs> Scarlett Johansson och Hulken jag ja, ja, Jag spelar Hulken, bara så ni vet ja. Ja. Nej, men, tycker... nej, men ärligt, jag gillade Håll käften, Victor, nu, jävlar Nej, men jag gillade den Och det var kul att vi äntligen får se Hulken för första gången ja. Eller det det, vi har ju sett ansiktet. I ja, vi har sett tiden. ansiktet. Men nu fick vi se en lite i action. Var hulken han den gröna snubben? Ja. Ja. Nej, nej, nej, nej. Det var med pilbågen. <laughs> ja. Du vet, de, de har så transformerat, bytt ansikten alltså. Ja, men Jeremy i Men grejen då. är så, vitt vi vet så kan nog alla, alla i trailern varit utomjordningar. Nu ska vi inte gå in på såna. Spoilers! Okej, oj, oj, just det, shit, fan, förlåt. <laughs> nej, men, men. Det, det, det var jävligt kul att, att få se lite mer. Ja. Men den är förvånansvärt ljus verkligen för att det var liksom... Och det gillar jag lite, att man vågar Aa. vara ljus. Alltså. Men, menar du ljussättningen då? Att det, <laughs> ja, men att mycket är det liksom... Om man, men du menar väl tonen också? Ja, jag tycker inte heller det är dåligt, men alltså, de flesta typ vill ju göra en mörk superhjultfilm. Jag tycker, jag tycker också, som du säger, att det funkar bra att det är ljust. Till skillnad från Spider-Man som vi kommer att komma in på, där känns det som att de har gjort det mörkt bara för att de tror att så snabbt det blir mörkare så blir det automatiskt typ, bättre. Ja, det är, alla, vill, alla vill gå åt Nolan-hållet liksom, Ja, det behöver inte bli bättre bara för att det blir mörkare. Nej, fast oftast måste jag ändå säga att det blir det faktiskt. Jo, men, men ändå Spider-Man en karaktär som är fel för att gå åt mörkerhållet. Ja, kanske. Jag vet inte. Nej, men men det... alltså, tycker du men jag tycker om Batman också. Det är jävel. Batman ska vara kolsvart. Alltså han ska vara det hen också. Men hur som. Det är det var fuckit. Det var fan det var... Han ska spelas av Clara Lang. Nej. Crispin Glover utklädd till Black Guy. Ja, Nej, men... om, jag, om jag får bara lägga in min åsikt om The Avengers. Ja. Så jag jag, tycker jag. Alltså. Om, om någon lyssnare har spelat Modern Warfare. Eh, Kåftspelet som eh, släpptes, vad var det? 2009, Modern Warfare 2 pratar om då. Mm. Eh, där, alltså det. Det är ett fenomen som har kommit på sista tiden där underhållningen har blivit så här att ta mig till den här platsen och sen till den här platsen och sen till den här platsen och sen till den här platsen, och sen, platsen, och sen, platsen, och sen är det slut. Alltså du menar jag liksom att man är på olika exotiska platser hela tiden eller alltså, det är uh, för nej, mycket alltså, alltså, det är så olika situationer som händer jättesnabbt det är massor av olika man vågar inte göra ingen riktig koll man vågar inte göra någonting i liten skala menar du alltså... Precis precis och det är jävligt ja, eller det, det är på ja, och, och jag, jag tror att den här filmen kommer lida av det här jätt, jättemycket att man kommer liksom se uh, uh, vad varje karaktär gör och så kommer varje karaktär få typ 10 minuter och sen så kommer det slut, liksom. slut ja. det, det blir inte, det blir inte då intressant kör, då, då kör du typ med Captain America Eller typ ett montage i liksom halva filmen uh, Jag tyckte inte om Captain America Nej men alltså, jag tänkte med hela montage in. Du tror att de blir typ ett montage När man typ behöver hela världen och... alltså, Ja men typ, typ. ja. Men det tyckte jag var en svaghet I Captain America att vi inte fick se För det var väldigt intressanta grejer i just det där montaget Men mm. Alltså jag håller med Rasmus också det är, Man skulle göra booth varianten Av en superhjältefilm typ alltså, inte kanske är... så extremt Men ja och, och Jag skulle väl säga 12 Angry Men-version av ja, De diskuterar hur de ska genomföra ett mission, ett ja. mission. Precis. Det, precis. Det, det verkar ett ju bli ganska mycket sen När de är i rummet och träffas för första gången Hulken har en jättestor stol Ja <laughs> Eller så kanske han är Bruce Banner då Ja, kanske <laughs> Eller så är han inte det ja. Men för, alltså för mig är det just så här små ögonblick i trailers som, som verkligen sätter känslan och sätter peppen liksom för mig Det är, inte, det är ofta inte helheten, det, det kan vara lite halvsvaga trailers Men om det är något riktigt tungt ögonblick som jag verkligen fastnar för så brukar jag gilla dem väldigt mycket det, Och det skulle man kunna Ett exempel man skulle kunna ta är eh, den här trailern till Snow White and the Huntsman den är ju inte jätte, jättebra hela vägen igenom den trailen Den blir ju så här lite lökig på sina ställen och så vidare. Men, men den är ändå... Det finns vissa ögonblick, typ när... Ja, det låter jättemässigt, men en sjukt häftig kombination med, med musik och bild. När Kristen Stewart hoppar igenom något eldhav, typ. Med ett svärd och rustning och grejer. Och just då slår någon sån här musikgrej in. Men problemet där och... är ju att hon är tjej. Du slår mycket bättre Ja, just det. Förlåt, han det glömde jag. Nej, Snowman! Och sen också när, när Charlize, Charlize Theron kommer upp ur typ någon sån här vit sörja eller vad det är alltså det, det fanns väldigt... Ja, just, väldigt coola ögonblick i den trailern och därför Och samma var det med Avengers typ när man ser Jeremy Renners karaktär Hawkeye mm. eh, Typ hoppa ur ett flygplan med sin pilbåge och, Ja det är skjutkort. Och nedanför på marken ser man liksom full destruction alltså bilar du? som exploderar och precis men jag måste bara inflika där. Ja. <laughs> när han hoppar ut där det påminner mig om när man såg trailen till Ghost Protocol mission possible 4 liksom, han <laughs> gör, hade ingen fall han hade ingen fall på sig. Ja, Nej, jag, ja. Han hade <laughs> ingen kan... fall skem på sig där. Ja, okay. Det kommer vara <laughs> samma grej för att här fallande <laughs> till 100 meter. De, exakt samma <laughs> ja. grej. Fast det här var som sagt lite lite högre upp. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nej men, men det här Tony fall... Stark kommer ju komma dit och bara Sjukt cool, alltså just den bilden på, alltså han har, han håller pilbågen vid, alltså vid nederdelen av magen och håller på att spänna den och hoppar och vänder sig i luften, alltså just en sån, en sån kombination av bild och musik och ljussättning och allting bara attackerar min hjärna med hundra, alltså hundra, med full kraft mm. och, och jag kan liksom, jag bara blir helt, helt mind-blowing no. jag vill bara no. pausa och gå tillbaka och titta på det igen och liksom var kan jag få den här i högerupplös så jag kan ha det här som wallpaper och tissa Exakt och... som jag tänker när jag ser Scarlett Johansson i... Ja. i eller, eller typ hulken när han bara hoppar upp i luften och blir påkörd av ett rymdskepp typ. Först och, ja, och sen bara slår han ner i luften också. Ja. Liksom bara sen... typ, don't give a fuck liksom. Ja. Ja. Jag bara ser framför mig han kommer Han blir bara förbannad och bara ah. han. gör stort ja. jävla kaos. Och sen, sen också... finns det en scen när uh, en Iron Man... Uh, han åker upp mot en och typ bara... Ja, någon explosion upp i luften, mm. ja just det, ja, mm. det, det var mm. rätt mäktig, Eller bara det var när typ Captain America bara hoppar över bilen så jävla snyggt också ja. bara Eller när de bara, de bara man pausar lite i action och så kommer man tillbaka till den de står där inne Och Captain America bara, Mr. Stark säger han till Tony Stark då Och Tony Stark bara, Captain, alltså Det låter som sagt helt out of order här när jag säger det, men alltså Titta på trailern och bara njut av det ögonblicket När de tittar varandra i ögonen och man ser att de respekterar varandra Och ja, han känner hans farsa och du vet ja hela den här grejen go is going on in the air Man bara känner av det Ja så alltså, det kommer bli mycket relationer För liksom Loki. en av huvudskurkarna är ju också brorsan med en av huvudrollerna Alltså en av huvudhjältarna Ja precis och det kommer ja, ju också, Loki, Man får ju se, det är kul att man får se Loki också liksom, Hur ska de knyta ihop ja. alla karaktärer liksom Ja, det ska bli, det ska bli intressant, inte deras första träff liksom Ja, precis ja, är det, det är väl, Man har väl det sagt att, att man ska liksom typ följa filmen utifrån Captain Americas ja, perspektiv Ja, det har jag fått reda på ja. Ja. Jag avsör. tyckte det var häftigt också att man får se det, det är såhär, När alla står typ i en ring, alltså fast utåt från varandra ja. Alla som samlar sig så här och kameran panorerar runt Eh, det är ganska coolt också Man får se alla samlade för första gången Och det var ju då första gången man fick se hulken i trailern, eller hur? Ja, bara ryggen ja, ja. man oh, bara, oh, shit. Precis, han bara står där och med ryggen mot ja. Och sen får man ju se honom i slutet på trailern också mm. Mm. We have a Hulk Yes Men, eh. man, Det finns en karaktär vi inte fick se dock Som, Ja, Kobe Smallers Ja, från How I Met Your Mother Åh, oh, jag blandade ihop den där ja. Skitsamma det skulle bli kul att se henne när vi nu får göra det Det känns som att hon ja. kommer ha rätt liten roll Eller hon ja, kommer ju liksom vara ja. eh, bruden Om det, vad heter det, hörkvarteret liksom. Sen kanske hon är typ Uppföljaren får komma ut på ditt filmen liksom. Ja, kanske Men tror du, Annes, tror du eller har, vet du om vi får en story trailer Eller när den kommer i så fall eller? Jag har ingen aning Nej. Men det känns som att det är liksom Jag lovar, eller ingen trailer Men det, jag lovar att hon kommer göra typ en follow-up Typ what's previously så kommer de typ ta med saker från alla filmerna ja. Fatt, Fattar du? Är, ja, jag bara väntar på högupplösta wallpapers Det sitter jag och väntar på varje dag <laughs> När det kommer typ karaktärswallpapers wallpapers Med, med, kan det jag med, kan med Alltså det är så jävla tråkigt Jag blir förbannad på er ju <laughs> du... hela den här grejen Alla Marvel-filmer, de är inte så bra Vissa Nej men de är undan bra. Som Fan, är... Fan. <laughs> Nej men den här trailern gjorde mig extremt pepp Faktiskt <laughs> eh, ja. det är jag, jag hade tappat peppen lite för det med Jag med också rys. Men efter trailern så blir man ju rätt sugen på... Ja, helt alltså, jag helt tror inte helt att det kommer att vara liksom en femenal, femo, fenomenal film. Men jag <laughs> tror att det kommer att bli en jävla, liksom, cool häftig ja. och häftig ja, liksom, upplevelse. Det, det som du Koppen säger, Marvel-filmerna och... har inte varit här, superhög kvalitet. Eh, men jag ändå tyckt att de har liksom, varit kul att se på. Jag tror att, jag tror att det kommer att bli jävligt coolt. Och det är roliga är ju liksom att det här är nästan första gången det väl blivit så... Alltså, det är första gången det är ut som stor uppbyggnad ja, in... till något. Likadant. Ja, just det. precis. Alltså själva arbetet bakom att man liksom har, man vet redan när Iron Man kommer ut 2008 att nu ska vi bygga upp till 2012. Ja, där liksom vi få världens klimax på alla de här små, små, små grejerna som vi med mm -hmm. i varje film. Ja, men är alla filmerna. Ja, att man har knytt samman liksom allt det, ett universum. Ja, precis. Ja, det är imponerande. ju imponerande liksom. Det har det hänt och, på som skollat tidigare. Och Rasmus mm. Folkmar is quiet. Jag har absolut ingenting att säga Det här är ju... kan vi gå vidare? Det här är själva beviset På att mänskligheten går ut det. <laughs> Ja just det, det är 2012 nu också Och The ja. Avengers kommer De fel beräknade med några månader förmodligen ja. några ja. Nej men det, det jag skulle vilja avsluta med att säga är att jag tror på den här Mer nu än vad jag gör Christopher Nolans The Dark Knight Rises Och Mark ah. Webbs ah. The Amazing Spider-Man som vi nu ska prata om Det ja. Okay, i, i, Problemet just. är att den här filmen Alltså den är ju Folk förväntar sig till typ underhållning Medan det känns som att The Dark Knight Rises de, Alltså The Dark Knight då De, de filmerna har byggt upp mer än bara superhjälten underhållning nu Nu förväntar sig folk liksom kvalitet, kvalitet, kvalitet. Det, det lär ju bli också men liksom du du får, det kommer Ja att vad, ska man gå till en film Och inte förvänta sig kvalitet? Jo självklart, <laughs> men liksom du kan inte vänta dig Typ The Avengers och bara oh shit ska, Nu förväntar jag mig gudfaden manus liksom Förstår Nej du jag men alltså jag, När jag går på bios för, eller jag för, I det här fallet så förväntar jag mig inte någonting Det här men... kan ju kopplas lite till vår diskussion Som vi hade förra podcasten Det här med bra, bäst Alltså vad en dålig film är och vad en bra film är Men det ska vi inte gå in på igen Nej, Utan vi hänvisar till förra avsnittet ja. eh, Skitsamma, fuck, fuck it ja. Men The Amazing Spider-Man Vad tyckte ni om den trailern, Den nya trailern jag tycker jag ser bättre ut än The Avengers Det håller jag inte med om alls Inte jag heller jag tycker inte den ser särskilt bra ut men det, ja. <skratt> Nej, Jag tycker också att den ser bra ut Skulle jag vilja säga Men inte så bra som För mörk min... Jag tycker absolut inte att den är för mörk Jag tycker det blir lite det här Just om man gör ännu mer high school känsla Liksom än i de här med Toby Maguire Ja men Jag ser inte poängen med det den, mm. Det är movet Nej Men det är klart det är, alltså, det, ska ju, det är ju den publiken man söker liksom Ja och sen, men sen är jag jävligt spänd på att det är Mark se. Han har gjort ja. 500 Days of Summer Och den var fantastiskt bra film Som jag verkligen ja, avljudar ja, Så det ska bli väldigt intressant att se Och just att de har gjort mycket praktiskt också Med det här med att han svingar sig men, men det ser man ju i trailern. Den första bilden på när han svingar sig är ju CGI alltså, Och det reagerar ja. jag på att det, det, det känns, CGI känns väldigt billig och ovärdig. Ja det tänkte jag komma in på Det känns det känns nästan Alla som har tv spelat tv-spel typ cinematic Trailers till tv-spel, det, det kändes verkligen Ja, vissa bitar så. Alltså det är oh, jag... ton som faller i slutet där Ja, och när man säger att det är allt är, Eller inte allt, men mycket praktiskt Svinga ja. av och sånt Det kändes i så fall som att det var Mer CGI nu än i liksom Sam Raimis Spider man filmer Nej, det vet jag inte, alltså när man, går, när man tittar tillbaka på dem Så är det också jävligt i CGI alltså, det Ja, är... självklart, men här, här kändes det jävligt mycket CGI helt. Ja och, men, men det jag tyckte var de har lyckats bra med Det är just The Lizard Tyckte jag var jättebra CGI Alltså av någon unga anledning tycker du, ja? ty ty du det? Uh, nej, alltså Man får ju se ganska lite av honom egentligen ja. e och, det, och det lilla man fick se liksom Hans svans och öga och sen, Man får ju se väldigt kort en hel bild på honom kan man väl säga men Grejen han, är väl att han spelar som en jävla skådespelare det är Ja, där det är jag jag Rice Ivans Så det ska bli sjukt coolt ja, jag, jag, jag tror den skurken är bättre som I sin mänskliga form än ödleformen Ja, kanske. Mm. Jag vet inte. Alltså, det är det som är det mest anmärkningsvärda med den här trailern Att vi äntligen får yeah. se The Lizard. Vart ja, <laughs> är hans jävla labcoat? <laughs> ja, det här diskuterar jag, och Hans på Twitter, om man ska ha labbrocken på sig. För det har han ju han har i Spider-Man-serien, de den här klassiska vita labbrocken. Och liksom ett hål för sin svans typ. Mm. han är mm. inte ut lila håret eller något på sig? Jo, jo det har han kanske. Ja. ja. Men, han, men han, är, han är alltså helt nude Vilket är härligt, det här är lite, lite naket ja, ja, här det, men Jag hoppas i alla fall att man får se liksom, typ När han transformeras hur hon bara slits sönder bara, Av hans kropp som typ med hulken ja. Hulkens kläder Men alltså, jag tycker Nu får man ju som sagt inte se sig så jättetydlig bild av honom Nej, men, Bara men, handen och svansen och Men jag ögon. tycker Av det lilla man Mavs säger Alltså hans, själva huvudet, ansiktet Ja, nej, tyck jag det, det. Nej, tycker jag det inte snyggt ut alltså. Det är för mänsklig form liksom Det, ja, det, det, här. det, här det är har så konstigt alltså, det, det, ja, det, Den problemen jag hade med CGI Det är just när man, man märker Att uh, Andrew Garth Alltså Spider-Man-karaktären är cgi Som när det här tornet faller Över honom och han ska typ ducka och sen så hänger han ner för de byggnader i slutet då ser man att det bara är en CGI Alltså en människokropp reagerar inte sådär liksom alltså det, man, man ser det direkt Och samma han svingar sig Och man ser direkt att det är en 3D-modell i en dator Istället för en riktig människa Och det sånt så är mig på Men det lisser tyckte jag funkade bra alltså. Hand, Man fick ju se som sagt närbild på ögat, Närbild på handen, svansen Och sen en väldigt kort bild på När han typ reser sig ur något något rum som har typ fallit över honom eller någonting, jag vet nu, kom, nu kommer jag att länka en bild här som vi sedan kommer lägga på vår hemsida under det här. Podcast. Ja, den som har släppts på The Lizard, eller? Ja, men här ja. ser ni. Nu kommer ni se både serievisionen och filmvisionen. Och liksom, man ser ja. liksom truten på honom mycket längre. Det är ju mycket mer dinosauriaktig i ja. serien. Ja, alltså, det är mer. Ja, precis. Lite den, dinosauri... han, är mer, han är ju mer typ mänsklig i, ja. i filmen. Jag tycker... I, jag tycker inte det ser bra ut. Nej, men jag, jag, ha, jag har, jag om man såg svär. ut som i serien, då skulle han varit mycket coolare tycker jag. Okej. Okay. Ja, det blir inte med. riktigt samma monstereffekt liksom, av, av det hela. Det hade blivit väldigt konstigt med en high den high school-filmen där, Lizarden. Ja, ja, det är det. Sluta, sluta kalla det för en high school film, den andra film. Det är ju en high school Men bara för att han film. går i high school Betyder inte att, att det är en high school <laughs> Det är en high du kan inte, alltså det, Den är Emma Stone-ifierad <laughs> Hela jävla filmen, alltså det, det är ju så Det finns ju en anledning till att Andrew Garfield och Emma Stone Spelar huvudrollen De vill ju åt high school publiken Det är ju en high school film och sen Mark Webb alltså, Precis, ja. det är ju liksom det är, det är ju Allting är ju Jag tycker också att det är med ett, rik, ett riktat liksom. skott åt den publiken Tycker jag också lite Men samtidigt tror jag att den kommer vara mörkare Som han säger Än oh. de här filmerna med, med Toby Maguire men, men samtidigt Jag pratade med en annan snubbe på Twitter om det här Att han, att han sa då att det är mörkare och men samtidigt så, så svänger tonen mer. Alltså om ni fattar vad jag menar. Om vissa grejer är väldigt mörka så är tonaktigt i trailern. Och andra grejer. Då sitter han i baksätet på en bil. Och typ tjabbar med en bilkjuv. Och då bara vänder tonen helt. Men jag gillade den scenen. Jag jag, jag, jag jag verkligen, verkligen och, jag gillade den scenen. Så jag är lite orolig faktiskt. För, men det var jag, jag var lite orolig för tonen i Mission of 4 också. Men, och där var inte, det var inte riktigt befogat. Så jag vet inte. Det är, det är svårt i en trailer alltså och, Klippa olika bitar och sen säga att hur tonen fungerar och så där. Det Jag gör kul. filmen tre av fem. <laughs> ja Sen tycker jag det är jävligt kul att se Dennis Leary Jag älskar Dennis Leary ja. eh, Som, eh, vad heter han, George Stacy Eller någonting eh, Polischefen typ i salen Och Gwen Stacy då som spelas av Emma Stone Hennes farsa ja. Och det det verkligen som att han kommer ha en ganska så central roll. Ja, ja precis. För, Spider-Man blir ju jagad och av honom, ja, precis. Det är ju väldigt mycket liksom Batman egentligen över det. Batman, ja, Batman det. har ju fått leva med att bli jagad i liksom... Och det gillar vi, det sen, ja. Och så kommer han att bli lite Gordon-fierad. Gordon ja, <laughs> <laughs> kanske. I, I fortsatta gärna. filmer. I upp... Ja, han kommer ju bli bolagen med han, typ. Ja. Eh, men det Ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska... Tycker, de hade ju i USA eh, i natt så, Eller ja. igår kväll Så var det några som fick se lite så här, Åtta minuters material från filmen också ja Och de tyckte det eh, var amazing de, var, de flesta Ja de var ju väldigt eh, positiva kring ja. det det var, det var någon som skrev att eh, Nolan har fått en konkurrent i och med Mark Webb mm. Alltså de tyckte att, att, eh, det, att Den här verkade såhär Väldigt mörk eh, Som Nolans Batman-filmer eh, Så jag vet inte jag, jag får inte riktigt den känslan av trailen Men eh, Nej, alltså, de, de har ju fått se liksom material ur själva filmen och, ja. Men Spider-Man är ju också en, en mycket lättare och typ vänligare superhjäl. Alltså mycket mer Spider-Man är ju liksom, i serien han är ju känd för att kasta ut sig glåpord när han hoppar runt Och liksom, han tisar och rättar skurkarna liksom. Han är ju verkligen det är ändå inte Deadpool liksom. alltså, Nej, självklart ändå... inte, men han är ändå han, Alltså han är Han är ändå mycket mer Skriker ut sina fraser när man till exempel var i Sam Raimis-filmer Även där fick vi se en hel del sånt men ja. han, ju, han är ju ingen Batman liksom, som är helt tyst och Nej, det är en high school-student som <laughs> ja. har Batman. Det med. Säg inte att det är high school <laughs> Men förresten, någonting jag tänkte på i trailern ja. eh, Det var inte så jättelänge sedan jag såg första Spider-Man-filmen alltså, alltså, jag just såg om den ja. Och när han ska slåss, han blir mobbad ja, school, Och liksom hans ja, första fight med mobbaren i, I första filmen så bara flyger han Typ 20 meter i korridoren Och, ja. och så här Sparmen bara hoppar runt där Men jag tänkte i den här trailern då typ trycker han bara upp han mot ett skåp så här, Hur realistiskt som helst typ Ja det är, alltså, det är, mer, det är mer den känslan här. Och det, det är tror mer, jag Mark Webb vill ha också Mer ja. den här re, re, realistiska gritty känslan ja och Det är men det, lite ser, mer down to earth liksom Ja, ja seri känslan är ner tonad lite så här. Och sen Och sen det, även om sen... han har en stor Gigantisk ödla grön med i filmen, så. <laughs> Äh, men sen är det men... också han, han har ju inte sina Som i Sam Raimis filmer äh, Har han ju de, sina spindel Vad säger man ah, Sin spindelväv, spindelväv som han skjuter Är ju är genetiskt då ja, Men här, här bygger han ju Fast äh, det är genetiskt ändå Eller hur Nej han bygger ju attrappor liksom ja, så, Som vet, skjuter väven men är det inte bara för att det hanterar det? Alltså han har det i sig, men att de Nej, grejerna... är det så? Ja, för att han blir ju biten av den där spindeln också i den här filmen. Ja, men han, han kanske inte får de krafterna från den. Utan han bygger de där grejerna som en attrapp till sina krafter. Liksom. Okej, okay, jag, det det jag vet inte. Så jag vet inte, så är jag in, förstått jag Om man tillbaka till Hannes kanske. Chilla. Mm. Uh, grejen är, Jag är inte så jävla koll på Spiderman. Men han blir ju biten. Och jag, allt jag vet är att han får... Han får ju sina krafter. Han kan klättra, han kan hoppa och massor. Mm. Ja. Men vänta... Det ska finnas en grej här. Jag vet yeah, att jag vet att i, i början i första säsongen sånt hade han de där där uh, web shooters och yeah. men, men att i vissa senare serier liksom skjuter de i dem och kör som i Samurai så det var det många klagade på med Samurai Men nu ska vi se här. Original abilities. When Peter Parker was bitten by a lethally irradiated spider, radioactive mutanic enzymes in the spider venom quickly caused numerous bodywide blah blah, blah blah Fuck, vad står det <laughs> Ja, men det är, det här här, vi, vi vet kontakt. ju inte riktigt om det här heller Alltså vilken take Mark Webb kör Så det där spelar ingen roll egentligen i grundserien. Men det får vi se Patrik alltså, Jag, jag tolkade det som att han För att han sitter ju där typ i sitt rum Och skjuter på väggen eller något Men det gör han också med den där lilla grejen kanske Ja, ja. Eh, ja. Jag, inte, att det, ja. jag bara tänkte om det var en Att han sätter den för att kunna hantera Alltså att han har det här i sig Men att han sätter den för att kunna liksom, styra det på något vis Okej okay. det ja, det Sånt Sant jag fattat det för äh, där ja. måste han ha en eller ryggsäck eller något laddad med någon form av vätska för att liksom det är så Ja men han har väl det alltså det är ju ganska stora grejer som man har på sin eh, på sin handled liksom. Ja, fast det är väl bara liten ett litet chip ser det ut som typ som man bara han okay. snurrar på någon liten röd knapp där i någon gång i träningen. Okej. Okay. Ja, vi kan vi får kolla upp det. Ja, det får jag. Men det, det får vi se också men eh, men jag tänkte bara säga, jag tycker ju framförallt då Det som är intressant med den här filmen är att Andrew Garfield är en så sjukt härlig uppgradering Från Tobey Maguire, tycker ja, jag Ja, Ja, det är ju filmens stora Alltså Och, och sen också att, att man liksom i birollerna Alltså, eh, vad heter de? May Parker va? Och Ben Parker Än, eh, vad fan är Vad heter de? Ja, är heter så så May ja. ja, May och Ben de, heter, de, de spelas av Martin Sheen och Sally Field Alltså Martin Sheen från Now Och Sally Field från Forrest Gump Alltså det är ju sinnessjukt att ha dem I två små biroller typ det är, alltså, Rolllist, ja. det, min poäng men är att de, rolllist... de rollerna spelar ju fan ingen roll Vem som spelar dem egentligen Nej, i och för sig men alltså, rolllistan ja. är ju Det är ju det som gör att det är coolt, Precis. Att de ändå har. Det. Rolllistan är ju flytfri på något vis alltså, det känns som att alla vill jobba med Mark Webb Lite, alltså Lite så känns det, Och det jag Eller det. att alla vill ta en paycheck på 10 miljoner <laughs> <laughs> Ja, kanske <laughs> Precis. Ja. Nej, men alltså Andrew Garfield är ju största plusset För den här filmen, skulle jag säga Ja, jag håller med så blir uh, cool. Yes. Men är det någon annan som har något att tillägga Kring trial? Jag blev jävligt sugen på Sub Apocalypse Now oh, så bra. Ja, den är så fruktansvärt bra alltså. Hallå, jag måste bara inflika Breaking news Box Office Mojo har sagt att jul, den 6 juli 2013 är officiella release-datumet för The Wolverine. Men vi ändå var inne på Superhjälter tänkte jag. Och, och det är Mangold som har skjutserat den va? Ah, ja, James Mangold, ja. ja. Det är en jävligt bra också. Ja, det är det faktiskt. Och Full Full. 3 Juma Walk the Line. Eh, night, night and Day. Night and Day. Ja, det är väl den man men. Ja, det var helt okej tyckte jag faktiskt. Okej. Okay. Men så det, det är alltså uppföljaren till Wolverine-filmen? Nej, det är ju ingen uppföljare. Det är väl Ja fristående. Som det blir är ju... skriven helt sjukt av Christopher McQuarrie, manusförfattaren bakom Valkyria, eh, The Usual Suspects... Nej, här chilla snak... Fantast... nu nu. Va? James mm. Mangold is set to direct The Wolverine from Mark Bombacks rewrite of Christopher McQuarrie's script. Ja ja men det är fortfarande McQuarrie, eh, alltså hans manus i grunden. Så det ja, är som skriven. är baserat på en NO av serierna. Ja, Precis så. så det ska vara, det ska ska vara ja, men det är, men, grejen är ju att det blir ju ingen uppföljare så att den kommer inte börja där origins slutade. Nej. Men det, det kommer fortfarande det, det är ju ingen så här den kommer Det kommer ju spela sig efter. Det är ju ingen det är ingen reboot det, re det, re alltså, det är en helt ny story men det är fortfarande Hugh samma roll Jack Hugh Jackman och Ja, det är samma Wolverine samma universum mm. som alla andra X-Men filmer Men ja. trå tråkigt nog ingen Aronofsky det Nej, är det är intressant. tråkigt men det är ändå positivt för han gör ju Noah nu Som är ett jävligt mycket intressantare projekt Precis, det tycker jag också alltså Jag var lite också kluven där när han hoppade av att Både att ja det, var kanske, det är roligare att du gör något annat Men också fan vad tråkigt Att vi inte får se en super superhjältefilm Regisserad av eh, Darren Aronofsky Men det ja, kan, kan får i framtiden, det vet man inte Christopher McQuarrie eh, Han... Eh skrev ju den hyllade filmen The Torist också Ja. Men det var väl också det var inte bara han eller hur utan det var fler. Eh 30 stycken där som... jag, jag, jag nu funderar. Jag, jag. jag tror det var fyra stycken eller någonting faktiskt. Rasmus du funderar. Rasmus försöker vet. dra sig till minnes <laughs> <laughs> Jag vet alltså det, det var regissören Florian Henkel från Donnersmark yes. och och han som skrev. Okej. Okay. Och för det var alltså då är han förstörde helt enkelt. För... Och två till. Ja. ja, just det. Fyra stycken, det var det jag sa. Så ja, ja det de, de de de hade jävliga problem med i månset så att så ja, att det är faktiskt Johnny inte huvudrollen inte fel. Men eh, ska vi fortsätta med filmen vi har sett eller vad säger ni nej. med grebben? Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, vänta, då... vänta vänta vänta mm. innan vi slutar med Spiderman Spiderman Spider-Man säger jag har <laughs> nej, vi kanske inte ska. Nej, nej, nej inte det är... ni... nej, nej vi fuckar inte för stor spoiler för kanske. Ja, det gör vi inte. Mm. Men så. Ja, som du sa, Patrick. Så ja, fortsätt. Victor, vad har du sett för något? Senare jag, vet, <laughs> jag tänkte vi skulle snacka lite för att det är i alla fall tre här som har sett eh, The Iron Lady med eh, Meryl, Meryl Streep i huvudrollen som den britt, brittiska premiärministern. Är det uppfinnat Iron Man? Ja, ja. Alltså, Iron Woman, typ. <laughs> brittiska premiärministern eh, Margaret Thatcher. Som då spelar som sagt av Meryl Streep Som är det givna valet skulle man kunna säga i den rollen Och det skillar lite hennes tid under Falklandskriget Hur hon, hennes väg till makten liksom Hela det här, en kvinna i en mansdominerad värld Och, och sen får man se från nutid också Hon kämpar mot demens och ja, Hon är helt enkelt, alltså hon håller på att ja hennes ålder håller på att förgöra henne kan man säga. Så hon ser sin gamla make. Vad det är nu han heter? Eh, vad han nu hette jag. Eh, Gubben är väl eh, vad heter han? Dennis, Dennis Thatcher. Dennis? Eh, <laughs> Dennis. Ja, <laughs> ja alltså, hon ser ju honom. Hon, hon, hon, hon hallucinerar precis. ju. Precis. Fast att han är död alltså. Men, ja. men... What? <laughs> spoiler. <Ja. laughs> spoiler for real life. Nej, det, det, det är ju liksom Det är ju någonting man får reda på. Ja, precis, direkt, direkt ja. Exakt, hon, hon sitter och pratar med honom liksom och, och tyvärr, alltså jag hade jättehöga Eller jättehöga hade jag väl inte Men jag hoppades på att filmen skulle vara mycket bättre än vad den var faktiskt Jag blev riktigt besviken eh, Och det enda, som, det enda som är riktigt, riktigt bra med filmen Är ju Meryl Streep eh, Och resten är, den är väldigt klumpig film Klumpigt klippt Klumpigt regisserad Alltså det är ju hon, Phyllida Lloyd, som har gjort den Och hon har ju tidigare gjort Bottennappet och den fullständigt värdelösa Musikalen Mamma Mia Som är en av de filmer jag avskyr mest i hela världen Så att jag var lite tveksam till den här filmen innan Och mina farhågor Bekräftades lite tyvärr Men ja. eh... Alltså det, den, är, den är ju liksom det, jag, är lite, jag är lite Snorig <laughs> i det eh, det, alltså, Den är ju rätt Trist ja. jag, jag gav den en trea för Skådespeleriet för mig av, um, av Meryl Streep, liksom. Ja, för, för mig låg den mellan en svag trea och en stark två Det fick bli en stark tvåa till slut faktiskt. Jag satt ja, jo, men jag ligger exakt där också. Ja. Jag är också lite pennlande. Okay. Men den är, jag tycker att den är exakt som, som The King's Speech och andra sådana där tråkfilmer som, ja, är som bara görs som är för att vinna Oscars. Och det var ju eh, trist för den här att den inte blev nominerad i bästa film. Ja. Det, ah, men det var ah, välförtjänt för det borde den verkligen inte ja. göra. den. Är ingenstans i närheten av den klassen tycker jag. Men jag hade ändå inte blivit förvånad om den hade blivit det. För det är ju liksom dyr den här sortens film. Ja, fast ändå, den är ju ändå. Den är ju ändå. Alla säger ju liksom att den är svag. Alltså det är en väldigt svag film och då har den ju liksom ingen chans. Eller ja. i och för sig. Extremely loud and Incredibly close har ju också nominerats. Så att man, man vet ju aldrig. Det. Det, det som är intressant med den här filmen är ju att den eh, framställer en person som är på väg mot. Solnedgången av sitt liv liksom. Precis. Eh, Och den handlar ju om det Egentligen, men den handlar också lite om Hur hon, eller den, den handlar väl Hälften och hälften om hur hon liksom, Tacklar sin debens ja, Och, det är den biten och, som och hälften är för... till så här, hennes politik Och hur hon slår sig in i de manliga korridorerna Precis. Liksom. Och den biten Men hon har ju En sjuk agenda liksom. Hennes politik är ju för mig i alla fall Helt jävla störd ja, alltså, Och det är intressant Det tycker jag också Det, är, alltså, jag, ty det jag tyckte som var det bästa med här filmen Förutom Meryl Streep och hennes presentation Det var att man faktiskt vågade visa liksom, Hennes negativa sidor Även om man inte gör det liksom, så väldigt nah. mycket Så vågar man ändå gå in på de bitarna Som att hon var väldigt egoistisk Och hennes, hon, hennes familj kom alltid I andra hand Alltså Dennis och deras tvilling eh, Vad var det, döttrar eller söner Döttrar, ja, deras tvillingdöttrar. Det fick man inte Nej. Eh, men i alla fall, de kom alltid i andra hand. Och hennes karriär och hennes politiska vilja, och så här kom alltid, fick alltid komma före. Och det tärde ju alltså det, det något enormt på, på deras relationer. Och sen se, ja, märker visst. man ju också hon är ju så sjuk. Eller hon var, eller hon är, förlåt, hon lever fortfarande. Hon är ju så sjukt sjukt envis att hennes alltså de hon har runt omkring sig som håller med henne liksom, även de blir ju trötta på henne, för att hon är så fruktansvärt eh, alltså jobbig och vara kring, hennes närmsta rådgivare får vi se i filmen han pallar ju inte längre liksom, och, och sticker ifrån henne så att eh, ja, det, det är lite sådana ja, där grejer precis. och det, det är så, det är verkligen trist tycker jag att han inte går in mer på det där hennes politik som är Precis. högst tveksam liksom, De skulle ju kunna kapat Minst en halvtimme från det här med demensen och det, alltså, Som är så fruktansvärt tråkigt Och dåligt alltså. Jag tycker det är tråkigt Och mest tråkigt för att jag får så fruktansvärd dödsångest det. <skratt> <Ja>. uh, <skratt> Alltså ja. det är på riktigt alltså, Ja, usch. Men uh, det, det ska vi inte gå in på Jag kommer skriva en bok om min dödsångest <skratt> Men uh, i alla fall Se fram emot uh, Jag tycker att det hade varit kul Om det gick in uh, på mer så här Att, att, polit att hennes politik Försatte ju massor med människor i jättestora Ekonomiska problem Och så för hon trodde ju på eh, Någonting där alla ska arbeta liksom. Alla ska Ja alltså grejen var att hon ansåg ju att det, alltså, Hon visste ju att hennes politik var stenhård Men hon ansåg ju att Den här alltså, medicinen Hon säger ju det i filmen liksom, gör den metaforen Att patienten behöver den här medicinen För att överleva Men det kommer att vara jävligt tufft och jävligt jobbigt och ta den här medicinen och alla kommer få jobbigt av den men vi kommer att överleva Och det är vissa som, vissa politiska analytiker och sådär säger att hon faktiskt hade rätt Att Storbritannien hade, varit mycket, hade legat mycket sämre till om hon inte hade gjort de här grejerna som hon gjorde Även om liksom arbetarklassen fick det sämre under en viss period Och eh, de rika blev rikare och lite så här, liksom väldigt konservativ politik Så är det ju ändå vissa som menar att annars hade Storbritannien kanske varit mycket sämre än vad det är idag. Liksom. Så, så man vet ju aldrig. Men jag håller också med. Jag står inte alls på hennes politiska plan. Liksom. Eh. Ja, fast jag tror så här att hade inte hon varit vid makten så nu ska vi väl inte bara prata politik politik. Men eh, hon är ju en stor anledning till de här eh, riotsarna som har varit i London ja, nu. Liksom. Att hon, hon har ju liksom eh, eh, klyft ett stort jävla hål i mitten av eh, det, det, är invånarna, liksom. alltså, ja. det, det, det är så jävla oh, ja, Jag vet inte Men mm. det är värdelös politik tycker jag Och det hade varit kul om de gick in på det mer Ungefär som Steve Jobs-boken där eh, Man verkligen får veta hur Steve Jobs var Att han var för jävla <laughs> Att hans, hans metoder var helt sjuka ibland och ja. Det går de inte in på så mycket Utan det är mer så att hon säger att Well, the medicine has, has to be taken by the patient <laughs> ja Precis men, men jag tänkte, Patrik, vad tyckte du om filmen? Eh, jag har ju inte sett den, så... Har du inte sett den? Det blir lite svårt för mig att... ja, Har du? Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror att ni gick och såg den tillsammans, ni två. Nej, jag dissade... Men, nej, han dissade... Ja, så, så var det kanske. Skickat mm. som där sms. Bara så vet, så kommer inte jag. Nej, det bästa är att till och med jag fick ett sms. Okej, okay. kul, Hannes. Ja, det kul för det. Eh, Hannes, har du sett filmen? Nej. Nej, okay, för den, den har ju tydligen kommit ut för... ja för mm -hmm, på nätet så nej men för nedladdning så nej du han. jag är inte som där kriminell jävla Nej just det. gå ju på parisbay.se nu för tiden det är show, det är stor stor. Är så kan ju, ni kan, kan ju ni kan ju faktiskt se den om ni vill ja, men jag ska och, gå sin på bio hade jag tänkt skulle jag även om jag inte har även om inte har superöga förhoppningar Nej jag Det är ju verkligen en film som haltar fram kan man säga så det finns vissa väldigt bra scener Streep är jättebra men det, det är alldeles för många svagheter För att den liksom ska fungera som helhet För mig, Det blir så fruktansvärt besviken Nej, på den alltså, är inte i suga alltså Är Meryl Streep bra? Meryl Streep är bra, ja alltså, för det jag är... Att hon, hon gränsar, som jag har sagt innan Så har jag haft den här känslan hela tiden Från klipp och så vidare att Hon är väldigt nära, eller nästan är på överspelan Så att hon överspelar Men hon faktiskt så lyckas som väldigt bra hålla sig ifrån det Men hon är farligt nära ibland alltså jag såg, det här var ju filmen som jag såg efter Jay Edgar det var jävligt mm. intressant Att jämföra de två så här hur, hur man speglar en person mm. Och jag tycker mm. Jay mm. Edgar var mycket bättre mm. Och det är konstigt att jag har samma betyg På dem nu när jag tänker efter Men i mm. alla fall den var mycket mycket bättre Och mycket mer intressant det är En mer intressant människa tycker jag också eh. Men, men jag vet inte vad jag skulle komma med det här egentligen. Men jag tycker att. Jag <laughs> tycker äh, de överspel liksom Är hon där och, och travar i de var ja, lite, ja, lite ibland när hon är gammal. Ja, och, och, och sen också tycker jag när de ska. I början av hennes politiska karaktär när de bestämmer sig för att hon ska bli premiärminister och hennes rådgivare typ och. Och de då säger att. att, att den, att hon ska, det är ju med i någon trailer också Ja, det är ju teasen Ja, precis Och så säger hon liksom Och så ler hon ja, i hela... Ja, precis, Warspons. där känner man verkligen Holy crap Den här ska, den ska ju vara och... lite rolig liksom jag tycker, att, jag tycker att det är lite trist eh, Att de har valt att göra den så Jag hade hellre Sett det, det greppet som de gjorde med J. Edgar Att liksom, ha det som en biografi ja, typ. en, en, en alltså, en Som om man läser en tjock film, jävla bok en, en liksom. Om J. Edgar En, en, en, en riktigt politisk film alltså, politisk Ja, det, och det, det, det är det jag vill ha För alltså jag, jag gick på The Iron Lady för att veta mer om Margaret Thatcher ja, faktiskt. Man får ju läsa lär sig lite på filmen. Liksom om det här Falken Ja, man, man lär sig ungefär vad man var och så, men inte så här. Ja, men det är, det är ganska bra. Man vill veta trist, mer om men... hennes politiska sida och så. Ja. Och det var ju det som var bra med J. Edgar att han den visade både så här att J. Edgar var homosexuell, som man kanske inte visste. Och att, han, ja, det är det. <laughs> eh, och att han, han liksom, så här, hur han tar sig upp i FBI Eller skapar FBI liksom, ja, Och, och, att, och all, allt det där liksom. jag, tycker, jag tycker att uh, den var jättebra jämfört med den här ja. eh, Mycket bättre sätt att göra liksom, en biografisk film ja. alltså, det, och Jag vet inte om du kände samma som mig där att På vissa ställen så känns det som att Filippa uh, Lloyd att hon har problem med att hitta Liksom den känslan hon vill ha i filmen. Alltså för att på vissa ställen ska det vara väldigt seriöst och så här. Och sen helt plötsligt så kommer det. Det finns till exempel ett montage med. Jag tror det är. Jag tror det är under Falklandskrigsbiten. När det är någon form av rocklåt som går igång. Och så här uh. jättehögt. Alltså. Fi uh. <laughs> fi film. Film. Filmen har gått <laughs> liksom i. Det, det är en liten bit kvar utav filmen. Hallå, jag Och lovar den... er att er diskussion om den här filmen är minst lika tråkig som filmen i sig. Hannes, håll käften nu alltså. <laughs> ehh... Käften nu, Hannes. Men i alla fall, rasmus, Rasmus skulle jag säga var att... Oh. Ehh... Precis, när man, man har fått en speciell känsla Sen helt plötsligt kommer det här Sådana MTV-känsla nästan Det klipps och det är hör Jo, ja, jag, jag vet jag vet vad du menar ja. och jag, jag hade tyckt att det var mer intressant om man hade kastat in Mer klipp på typ, Riots ja, och, såna och, och grejer och, och, Som skapades på grund av henne ja. och, Alltså, att alltså man mer får se Den dåliga sidan, och det är det jag tycker på hela tiden Att de, de borde verkligen visa den dåliga sidan Ja, det, det, det, det tycker jag De gjorde lite faktiskt Men det, det, ja. det var ju väldigt, väldigt Begränsat ändå men, ja. någon djärn ledig, jag tänkte... Ja, men nej, nej, nej, nej. Alltså, när de, när, de, när de visade den dåliga sidan, då var det med en humoristisk ton, liksom. Ja. All, alla i publiken, i alla fall där jag gick, skrattade liksom när hon här, bad alla att lämna konferensrummet och så. Okej. Okay. Ja, det... På grund av en den, skitdålig anledning. Den stämningen liksom. var inte i, i den salong jag var i, kan jag säga, men... Nej, då skrattade alla jag, jag var på någon jävla förhandsvisning Med Stockholm Filmfestival ja. Där det sitter en massa folk som sitter hemma på fredagskvällar Klockan 21.00 och skrattar åt skavlan Och de människor förtjänar för fan att avrättas. Alltså, men, men i alla fall Så det, det var den stämningen Och det hatade jag med filmen Att, att man skulle skratta åt att hon var för jävla Och förstörde massor av människors liv ja. eh, Och nu blir jag förbannad när jag sitter här också Så <laughs> jag fan, jag ska sänka den jäveln ja. men, Alltså betyget inte heller. <laughs> Det är ju en tvåa för mig, alltså klockan inte ligger på mm. ehm, Men Ja, men som sagt, ha, har, hade du något mer Om The Iron Lady, Rasmus, Nej. eller ska vi Nej. Gå över till Puss in Boots Ja, men då En till film har inte sett <laughs> Nej, du har inte sett den heller Patrik, fan ehm, okay. Men nu är det vi i alla fall tre som har sett den Jag, Hannes och Rasmus här har sett Puss in Boots För ni fick se den när ni trodde att ni skulle få se jättebra filmer på uh, Lucia Movie Night Så fick ni se bland annat Puss in Boots och New Year's Eve Men nu tog jag halva den filmen, om pajsade ju genom hela filmen typ. Puss in Boots Ja, och, och, och en gång i Puckett som jag redan hade sett Och den har jag faktiskt också sett i helgen Så den skulle vi kunna snacka om också om ni vill ja, men, vad men, men Puss in Boots i alla fall tyckte jag var jätte jättebra Jag blev väldigt positivt överraskad okay, av den Och det är alltså... Och, och det ändå måste man ändå nämna att jag hatar Shrek-filmerna. Jag verkligen avskyr, with a passion, eh, Shrek-filmerna. Jag vet inte riktigt vad det är med dem, men jag klarar inte av den här... Alltså, jag klarar inte av huvudkaraktären, jag klarar inte av liksom världen, eller så. Och det är ju väldigt lustigt eftersom det är samma värld som Mästerkatten utspelar sig. Men alltså, den... Mästerkatten är en karaktär från Shrek-universumet, och... Eh, alltså, det är en rolig karaktär. Det är den bästa karaktären i showen. Exakt. Nej, och, det, det och det blir en extremt lyckad film, tycker jag. För att Antonio Banderas är så löjligt bra med sin så <skratt> spanska brytning. Och, och sen har de format karaktären liksom lite efter honom. Han den här skärmen och blickarna och den här där tje, tjej spanska i bakgrunden Ja, precis. Mm -hmm. alltså, jag älskar verkligen latinokänslan i Mästerskatten. Och jag blev riktigt, riktigt imponerad. Det finns bland annat. En scen som jag tyckte var extra bra Det börjar med en så här lång entagningsjakt Som jag tyckte spöade den jakten i Tintin faktiskt Som vi har pratat om lite Den här motorcykeljakten Fast, fast den jakten På det sättet utan att spoila Så det sättet den avslutas med en chock Jag tycker inte att det var någon chock fast... Jag tycker att det, det var så jävla att jag, med... jag sa till så att ja det är säkert en. Ja precis det, det, blir ju en, ja. det avslutas ju med en dans showdown då Mellan två av filmens Fan, jag minns den... inte typ alltså. Jag minns att det typ började komma Någon stor gås Och typ började Rachea under någon bi Och att det var typ guldägg Och att det var något ägg och... <laughs> Det är typ vad <laughs> jag minns ja, ja. jag, tycker, jag tycker själva handlingen var där trist Grejen är att de har ju Det är ju precis som i Shrek Att de har blandat så här, De har ju blandat Mästerkatten-legenden Med legenden om det är gyllene gåsen Som lägger gyllene ägg då med uh, legenden han... om den här jättebönskälken. Jack, man... Jack and the Giant Killer Jack and the Giant Beanstalk ja, Precis, man planterar tre bönor Och sen så flyger den bönskälken upp till eh, jättarnas rike Och då har de liksom kombinerat alla de här Och sen hampti eh, Dumpty också Har jag också gått in på något här liksom, mean, oh. Som också har en väldigt skön Det är så jäkla roligt Ibland så får jag den här känslan Man sitter på och tittar på en animerad film och sen är det någon karaktär vars röst man känner igen så himla väl. Zack vet... Ja, precis. Det var Zack Elfenakis. Ja. Man vet precis alltså vem det är, men man kan inte få fram ett namn. Och så var det för mig med Zack Elfenakis. Jag kunde inte få fram vilket namn det var. Eh, så, att, eh, ja. Men ja, Salma Hayek och Antonio Banderas visste man ju liksom. Och, och även Billy Bob Thornton gör ju en röst. Det roligt, så... Och honom visste jag också om innan. Så det var säkert för så jag inte kunde placera. Men jag tyckte i alla fall att jag gav MasterCat en 7 av 10. Och jag tyckte att den var... Så att det blir en 4 av 5. Ahä va, faktiskt. du driver ja. Nej. Jag, jag brushan, tycker den är, tycker den är bättre än alla de filmerna jag har sett i den animerade kategorin. på. Den, den är ju inte bättre än Rango. Bättre än Rango, bättre än Tintin. Även om den nu inte blev animer äh, nominerad. Men äh, ja. Jag tycker den är bättre än det mesta animerat jag har sett från 2011 faktiskt. Nej. Det tycker jag. Jag tycker de var jätte, jättebra. Så nu ska vi höra Rasmus Folkman. <laughs> som satte och by sig igenom hela filmen. <laughs> ja, alltså, jag, jag vet inte. Jag satte inte by sig igenom hela filmen. Jag satte och by sig igenom Men i alla fall. Något om mitt. <här> Vad, är Vad är det som låter i bakgrunden? Vad är det som låter i bakgrunden? Pantryck. Vad gör du? Ser du att spela C? Ser du spela <här> Angry Birds? Alltså jag ska lite på min telefon, jag blir så uttråkad. Ja, ja, men äh, fortsätt, det fortsätt. Stäng av ljudet, för fan. <laughs> kör, kör, alltså. Okej, okay, ja, men det är de äh, fasonerna vi kör med. <laughs> jag kör på, säg vad du skulle säga. Nej, men jag tycker filmen var så där. Den var bra, eller den var okej. Okay. Den var okej. Okay. Ja. Ja. Det är det jag säger, alltså det var ju... Exakt man tror att det skulle vara Jag, jag, jag, vill, jag bli, vill bli förvånad Jag pallar inte med det här Att gå på film och se exakt Vad jag tror att jag kommer att <laughs> men se Men det är som motherfucking children movie, dude Ja, men Alltså, jag menar över överhuvudtaget <skratt> <och> <skratt> men... Allt ska vara så jävla Inception med dig <skratt> Va? <skratt> Nej, jag <skojar. skratt> Nej, Nu byter vi film, alltså Jag vill inte yttra min åsik <skratt> Ja, i alla fall, Puss in Boots, jag rekommenderar den Varmt, jättebra animerad film Och det, man blir verkligen Man blir verkligen glad när man ser den Så gå och se Pussy Boots Är den världsyn Oscars nominering? Det är den, det tycker jag för Det, för att Rango alltså, är, det och... är ju helt sjukt ja. Att det inte har kommit bättre att Ja det flera. är det faktiskt alltså, det är ändå en, alltså, Man vill ju ge, alltså, att De animerade Oscarsfilmer. I alla fall ska vara en stark fyra kanske Men det här är ju liksom en svag, stabil fyra En svag 3, typ <laughs> Ja, ah, just det. Nej, absolut inte. Ja, just jag tycker... det! Som säger, att mycket, då... mycket, mycket, mycket, mycket långt galaxer bättre än Shrek-filmerna, skulle jag säga. Mm, du har ingen åsikt. Hej då. Shrek är en fet etta i min bok. <laughs> Alla betygsskalor, även... Anna den... saw her face! Kul! <laughs> Eller hur fan den där soundträken Men! Patrik, har du någonting då Som vi andra har sett eller ta, ta en som bara du har sett nu. Okej, okay, ska jag ta någon som bara jag har sett <laughs> Nej, ja. jag du får, ta, du får ta vad du vill Nej, men Jag kan säga att när vi ändå snackar Oscars Nominerade animerade filmer Så såg ah, jag En katt i Paris som, Fan vad katt är, eh, det? Äh, ja, det är, min katt är En till, till katt-animerad film Fan vad jag hatar eh, <laughs> okay, Det jag gör jag också eh, som alltså är, Har inte du en katt Jag har ingen katt Nej. Jag en kompis som har en katt, så jag börjar bli ja. lite mer van i Jag tror faktiskt att han och har katter av någon anledning, jag vet inte varför. Inte jag. <laughs> ping, ping Charlotte 42. Det, det är någon som brukar spamma Instagram-fiden med <laughs> kattbilder. Ja, precis. inte vem den ja. I alla fall, En, en katt i Paris, då, det är en fransk animerad film. Väldigt kort, den ligger på drygt en timme tror jag. Ooh, mm. nice, uh, den blir vi direkt. Så nu är det lätt den. att klämma. Och, uh, den är väldigt simpel Den är väldigt barnslig eh, I vissa är det ganska Det är kul att se Det är liksom eh, Handanimerat eh, Eller liksom, vad ska man säga eh, Oldschool-tecknat Analogt <laughs> ja, <laughs> ja. Så Det är alltid uppfriskande mot all jävla Data-animerad Pixar-skit Sånt som kommer ja. eh, så det är, ja, Den är väldigt mysig och sådär Men eh, ja, inte så mycket mer tycker jag mm. Nej eh, Eh, sen om jag får ta en till film så såg Nej, jag... där går gränsen <laughs> okay. eh, Så dagen så är en film med Nicolas Cage eh, Som heter Seeking Justice oh, Den ska jag ta och se snart faktiskt En ny film och, eh, den hade... January Jones också <laughs> Ja, den hade en del emot sig eh, det... Nicolas Cage har inte gjort särskilt bra filmer den senaste tiden Och eh, January... January Jones är ju som hon är Ja, ja. Kanske inte det starkaste kortet. <laughs> skor. <laughs> uh, so Fast inte kniven i lådan. Så <laughs> uh, so den hade lite mosig, men jag blev faktiskt positivt överraskad över uh, uh, den här filmen. Uh, de är inte superbra eller briljant på något sätt, men uh, ganska schysst uh, thriller, eller vad man ska säga, inte thriller kanske, eller jo, lite. Uh, ja. Jag kan dra kort vad den handlar om. Det är alltså Nicolas Cage och January Jones är ett par hon blir våldtagen och misshandlar. Yay! <skratt> <skratt> <skratt> och eh, så kommer Guy, Pearce. Ja, uh, väldigt Guy Pierce, väldigt plaskårisk eh, kontaktar Nicholas Cage karaktär och säger att de vet vem, eller va, vem personen är som gjorde det här mot hans fru. Och eh, de går med på att de vet upp den här killen och dödar honom. Eh, i utbytelse mot att de kan ringa upp Nicolas Cage och eh, få någon, eller att han ska göra en grej åt de typ bara ringa ett samtal eller någonting. De är någon så här mystisk organisation som liksom säger sig eh, ja, liksom sköta samhället på deras Vilket sätt. Vilket år kom den här filmen? Eh, den är nu eller, från 2011, alltså det är en, en ny film okay. eller vad man ska säga. Eh, jag vet inte, om den, den lär väl inte få biopremiär i Sverige, det är väl en direkt-DVD-film tror jag. Ja. Jaha, ja. det är det verkligen alltså ja. Ja. Atlantic film Straight to DVD ja, äh, ja. Cage Om ja, en precis. månad kommer den där ligga För 49 kronor på discshop Så utgiven av Atlantic ja. det kommer jag säkert göra Men jag tycker faktiskt att den överraskade lite Den var inte så, jag trodde att det skulle vara dåligt, Men det var den inte, den blir faktiskt ja, men, ganska spännande ja. När Cage dras in i Eh, alla deras eh, Jag, jag har hört det också faktiskt det är många, liksom, det är många, Man tror att det är en etta-tvåa Men det är många som sätter liksom, stabila trio på den i alla fall. När man så... ser posten så känns det som en säkerhet ja, ja, precis ja, Jag så... tycker det var ganska skön underhållning Typ eh, I klass med Unknown Och också med January Jones för att dra <laughs> en koppling där ja. eh, tycker mm. man en okay jag tycker det var en Ja, jag tycker också om Unknown Ja, den var helt okej okay också ja. jag. Så jag tänkte bara tipsa om den. den Den är inte så dålig som den ser ut att vara Nej, vad det är, jag inte säger. Den ska jag se i förmodligen uh, inom en vecka skulle jag säga, har jag sett mm. den. Så nästa där ja. i podcaster har jag sett den här filmen. Mm. Bra. Nu, nu, vill jag se vad jag har sett. Ja, ja. go ahead. Förr, förr, det? Om vi har några lyssnare uh, lyssna Jag har tänkt uh, börja gå igenom uh, uh, uh, Quentin Tarantinos filmer. Ja, cool. Och uh, börja med Reservoir Vänta se, det är igen alltså så att du tydliggör det till denna. Eller lyssnarna Okej okay. eh, Jag tänkte börja gå igenom eh, Quentin Tarantinos filmer Hördes jag otydligt? Nej eller? men alltså att, du, att det är det första gången du ser dem Det är det Hannes menar Jaha, jaha nej, nej nej Du, <laughs> du, nej, alltså du sa jag att du tänkte han börja hinner. gå igenom Jag håller med Hannes Det, lät, det är lite som det att uh, du tänkte börja okay, gå igenom Okej okay, okej okay. då ber jag om ursäkt För, uh, för mitt förbryllande uh, <laughs> Uttal där uh, Nej alltså jag ska se filmerna igen för att det jag gillar hans filmer helt enkelt Han är en av mina favoritregissörer en av många favoritregissörer Han har en fantastisk stil liksom. Håller med. Ja, så, i alla fall, så jag har sagt Reservoir Dogs, Pulp Fiction Men nog pratat om dem Det kan vi prata om någon annan gång Jag såg faktiskt det... om Pulp Fiction för helgen Ja, Nej, så, så, då så kan så vi prata lite om den No ja, one cares, alltså, är det, alltså, det, okay. det är verkligen, Varje gång man ser den Så är den lika <laughs> Lika i kävla <Bra>. <laughs> ja, Det är så jävla. Och varje gång jag ser det fundera på att beställa en sån här bad motherfucker bok. Som jag äger ja. ja, fan jag ska nog köra Men så, så jävla trämtigt <laughs> Nej, jag vill ha den någon gång Jag vill så här, lägga upp den på disken och man, man får många härliga skratt liksom typ, just alla i världen jag... har den plånboken nu men nej. När det är ja. jag som drar upp okay. den plånboken liksom Man får många härliga skratt när man är ute och händer Och bara, har du den? <laughs> ja, det är, är en vita spinka i jäveln Jag vill ha en exakt likadan där det står glasögonhåll Ja, precis <laughs> kan jag, Det kan jag ta <laughs> Nej men sen såg jag om uh, State Play Åh, oh, den är ju så som fruktansvärt Som är en sån jävla bra ja, film Ja, så alltså. underskattad film alltså Den det är, är sjuk brymd. sjukt bra den är ja. Nej, det, jag alltså, vet det är inte. verkligen Berätta. känslan i den så här mörk journalistfilm Med politik och konspirationer Precis oh. Det är så jag bra text, ja. på ah, ja, ja, ja. Alltså, Tor Jag tolkar bort spännemass Gå in och titta uh, om det I alla fall, och sen såg jag Amélie Från Montmartre Ja, för första gången. just det, vad tyckte ah, du Ja, man... de ville höra den franska tiden också Fram här. Uh, Le Fabule det Des... Amelie Amelie Popé. Det la... Le Fable eller någonting. Det Amelie tror jag. Fast okay. Jag kan inte tala ah. franska så att det är helt det är värdelöst. Ah. Oh. Ah. Jag ber om ursäkt till alla fransmän där ute. Ah. Emmeric, om du Den i alla fall med Le Fable. Ja, Skjut samma. Ah. Uh, ja, alltså, jag tycker det var bra, men det var inte så bra som jag trodde faktiskt att den skulle vara. Jag började gilla franska filmer Speciellt sen började jag läsa franska i skolan Så jag blev mer. Ja, jag Då började jag kolla mm, på franska filmer också, och samma. <laughs> ja, eh, Det var en bra film Den var lite konstig tycker jag Och den underhöll väl inte hela tiden Egentligen Men eh, ja, Den såg jag i alla fall Och den har väl ni sett alla va? Ja, jag är Den är kanon tycker jag en fyra Jag har haft den på en femma innan men det är, jag har sänkt det till en fyra men jag tycker den är jätte jättebra, i alla fall. Jag älskar Hannes, har du sett den? Nej jag såg halva. Hon hon har sett halva hon, hon, ja. hon, är, inte, halva, hon kommer typ till en café eller någonting Ja där är de ganska mycket i filmen. Ja ah, jag skit Det, det var är en någon fransk dag. film klart med. Hur som jag film. hade ju mitt franska projekt som det inte var någonting jag har i Europa. Du så, såg en film. Jag <laughs> Jag såg fyra av 20. <laughs> ja det är riktigt bra Hans. Ja. Ah. <sniffs> uh, men på det du säger. Yes och uh, jag. Jag blev inte heller så... För... Jag tycker att den är tre liksom. Ja, det, den har ju fått här... Eller den det, har ju en kultstatus över sig. Ja, det är mycket och, fem år som regnar över den filmen. Ja, jag brukar mm. nämna som en av de bästa liksom, franska filmerna, eller bästa ja. filmerna. Ja, jag fantar inte det riktigt så bra, var det? Inte? Nej, jag blev lite bysviken över den. Eh, men eh, den är väl bra. <laughs> ja, eh, sen så gick jag vidare och såg en Woody Allen film som brukar... Jag brukar... Var femte film jag ser det är ungefär en Woody kände film men... <laughs> Kändisliv! Ja, eh, faktiskt det en Celebrity ja. Som den heter. Såg jag den för första gången Och jag tyckte att den var bra, det var en typisk trea liksom också. Så här, Han har många typisk ty typiska trea mm. okay. Jag stödde mig lite på att den var svartvit Jag tycker inte om när han gör svartvita filmer I i eller i modern tid Jag tycker att det är lite eh, Ja, lite töntigt Men det är kul för mm. säger det Det är, det är en annan en film i filmen som är svartvit I modern tid och då säger en av karaktärerna one of the, uh, Han är en sån här pretentiös jävel Som gör svartvita filmer i modern tid ja. Och det är kul ja, För det, det är ju typiskt vorealen som liksom åt... benämner sig själv liksom. Ja, för jävla uh, Ja, väldigt väldigt. Ja. Uh, sen så gick vi vidare Och så faktiskt dag Dokumentären The Black Power Mixtape 1967-1975 Som handlar om ja, Revolutionen i USA Ska man säga som, följer, som går <laughs> ja, men, revolution <laughs> 1776 ja typ nej men alltså den blä, ja svarta ja. revolution alltså frammarschen eh, av liksom, civil rights movement liksom. precis och den går det det är liksom parallellt med Vietnamkriget och så det var väldigt intressant tycker jag. Ja. Eh, och den var också bra En typisk också typiskt tre så alltså, jag sätter en alltid massa tre förutom jag kan inte ta om filmerna Och State of Play som är ett femmor Ja Kul. Bra, Jag håller, håller, håller klockrent med på State of Play femman. Helt klart Och Pulp Fiction också såklart mm. oh, Men state, också. State, of state of Play är en film som alla borde se Och den är så tragiskt underskattad eh, Ruggit välgjord film Och Ben Affleck gör sitt livsroll Kanske, jag vet inte riktigt Men han är, han är bra i den också så. Ja jo, det Fuck it, ska vi gå över till något han bättre perfekt, eller? eller? Ska vi göra det? Vad säger du? Ja. såg så det var han sett? Jag såg faktiskt en film här dag som har blivit en av 2001 års bästa filmer i och den heter Det är aldrig för sent Larry Crown. Nej vad såg du? Såg du den allvarligt? Ja jag, jag såg den. i New York New York almost... Ja men jag dröjde den såg jag jag såg The Rum Diary i alla fall. Oh, den, en den film, jag film jag, också En film jag sett fram emot skit länge och ja. den var skit bra. Den var en stark film. <laughs> S svag 4 för mig är det, men jag tycker den är jättebra. Fuck you, Patrick. tycker ni alla. Jävla... Svag, tycker jag. Svag, två. Om den här är ett föregående avsnitt. Det ja, de är väldigt mycket på den här filmen. Ja, nej, jag gillar den. Jag tänkte inte alls det var för mycket i Jacks Barrow och Bill Jonny Deppsschalter. Nej, jag tycker det. Ja, det håller jag håller med honom också. Så nu får nej. vi kontra det här, Hannes. nu är det två. Nej, vi ska inte ha en jävla Iron Lady-diskussion här, för jag har inte så med det. <laughs> <laughs> nej, men i alla fall. Det, det var jag lite skön. Alltså, du har ju så här, subtil Thompsons humor. Det var väldigt. Alltså, lättsamt och... Ah, fan, vad bara en skön film. Ja, ruggigt skön film. Alltså, ja, rubigt, skön film. Mm. alltså jag, jag tycker det, det, det som... Det enda som räddar filmen är ju dess uh, såhär känsla. Ja, scenografi alltså, och känsla. Man tar en bar, känslan. tar en drink, det är så tango-musik ja, typ i bakgrunden. Och... De är väl på Puerto Rico. Amber motherfucking heard. Ja, shit. Ja, precis, precis. Den, den handlar han, den den han inte om allmänt. Och den totalt underbara Giovanni Ribisi. Som en ja, han är också liter, skön. Han är, mm. som Moe Ja. Och så, men det jag bara tänkte säga kort om den filmen. Jag satte en svag fyra på den, sju av tio. Och eh, jag, det är en scen i den filmen som verkligen gjorde att jag fick rysningar. Ja, ah alltså, bilscenen, det... men det jag håller inte med. Vad sa du? Bilscenen där. Bilscenen, när hey. eh, eh, Amber Heard och Johnny Depp åker in en så här riktigt röd. Jag tror det är en eh, Chevrolet Någonting eh, Skitsamma Ja, men i alla fall. De åker i en helt underbar bil, på en helt underbar väg. Och helt ser helt Hon har hennes det... underbara hand På hans underbara knä Precis, och det är underbara träd Vid sidan av vägen <skratt> oj, oj, oj, oj. Nej men i alla fall Det är en fantastisk scen alltså. Som jag verkligen bara älskade Musiken, bilderna, wow scenen. Det är så en så jävla wow. tråkig scen Och den är, den är med i trailern Ja, den och, nej, man... nej, ja precis, den är, den är förstörd scenen, om man kanske. har sett trailern nu. Ja men plus att den scenen Är ju ingenting, det är en sån Ja, vad som man säga, det är ganska platt och liksom alltså, Sådana där scener har man ju hur många gånger som helst känns som Nej, det har man inte på Och så, så på just när de, börjar, när de kör iväg där de börjar skrika Då kommer det jävla jävla och skriket från Johnny <laughs> Depp Ja, okej, nu kan jag göra det Skitsamma, vi sa Iron Lady nu, nu. Du vill ju att bromsarna ska pajar. De kör ut från den där jävla <laughs> ja. klippan Ja, men den var, den var, jag, jag har varit nöjd alltså Mina, ja, nej det var bra en ja. klippa, Patrik. Det var typ en meter ner i havet. <laughs> det var en jävla brygga. Jag, jag vill ändå kanske dö. Fuck you, Patrik. Nu ska, vi snacka, nu ska vi snacka om en ännu bättre film. Från 1974 som heter Mr. Majestic med Charles motherfucking Bronson oh. Och den, den var skitbra punkt. Oh. Nu slutar vi avsnittet. Finns det ingen... Ja, äh, ja jag är jättehungrig. Finns det så... inte en film med Jim Carrey som heter Mr. Majestic? Nej, ja. den, vad heter den? Den heter The Majestic. Aha, ja, The Majestic. Av... Uh, Ja, oh, vad fan heter Frank Darabont. Frank Darabont, mother fucking Yes. Oh. Det är så här väldigt otippad film som han har gjort men oh. men innan vi avslutar avsnittet till slut så bara en förlåt att jag exkluderar dig igen här Patrik men jag skulle bara vilja snacka lite om En gång i pukett. Amen, men <laughs> som är gör det en alltså, äh, andra det. samarbetet mellan Peter Magnusson, David Helenius och Jag gör från start... ni, ni kan väl avsluta podcasten sen så. Ja. Oh. Kör. Jag, Staff går, jag Staffan. går också Rasmus sänger med dig Nej, sluta nu. Staffan, jag, jag jag går, jag också. Viktor sitter själv och pratar Sluta jag känner Nu stängs dörren Men i alla fall, det är Staffan Lindberg Peter Magnusson och David Helenius Det är deras eh, andra samarbete Efter sommaren med Göran Som kom ut, vilket år? Eh, vilket år var det nu då? Rasmus, Ingen bryr sig. <laughs> jag vet att ni bryr er Rasmus Är någon där? <laughs> ja jag vet inte det är Rasmus Vilket år kom sommaren med göra? 2008? 2009? 2009 2009, mm. 2009. I alla fall Men det är, Och det är deras andra oh, film det här ja. som, Och jag tyckte den var överraskande bra skulle jag vilja säga mm. eh, Jag förväntade mig en sån här vanlig tråkig svensk film Som, som inte riktigt går hem Men jag tyckte den var väldigt bra jag tycker den var jättehärlig faktiskt Star eller stark, inte stark tre, då. stabilt re Ja, det var en stabil Jag gillade ju sommaren med Jörgen, jag tyckte den var härlig Nej, den var skön, den var bättre Jag tyckte också Jag tycker var... en gång Bästa bäst ja. <här> <Den> var dödsscenen i Karlssona Ja, <här> det var riktigt så trick, din jävel I am your father <här> Vilket härliga Star Wars-vibbar här på slutet. Jag fann inte betygsatt den gång i Bucket. Vad är grejen med det? Vad sätter du för betyg då? Nu får vi ha lite live betygssättningar Ja. Eh, hmm. berätta, tänker, berätta hur du tänker alltså. Berätta hur går tankarna? Tankarna går så här. Alltså, filmen är ju. Det är liksom en okej okay, bra film sådär. jag, ja, ja, ja, det, ja. det, det är en mår bra film. Ja, liksom. Nej. Jag gillar Peter Magnusson. Jag också. Jag älskar hans utstrålning och hans lite nervösa agerande. Typ. Det gillar jag också. Ja, precis. Han är lite neurotisk. Ja, liksom, precis. Och, och det, det gillar jag men det här är ju. Eh, pretty sommaren med much... Göran var bättre tycker jag. Tycker inte jag. Eh, eh, men de ligger mm. ungefär på samma nivå. Eh, jag tror. det, kollar lite här. Men det här är ju pretty much alltså, så... sjukt egentligen att oh. jag sätter. Eh... En trea en tre. Ja. Mm. ja alltså tre. alltså jag, tycker att, så, jag tycker att en gång i pakett är en mycket mycket säkrare film än vad som de gör när är. den är mycket snyggare, alltså rent visuellt sett. Mycket de skådespelarna är mycket mer säkra. Det känns mindre som en Hey briba sketch och det blir liksom det blir mer en egen riktig bra film tycker jag. Sommaren, för Sommaren med Göran kändes Liksom väldigt slarvigt jag. Men, men, men Det här är en svensk remake på Forgetting Sarah Mark Ja, Precis. lite så är det Lite, typ 100 procent Ja, kanske men, men i alla fall Och med Tom tomfoden... Nej, men det var någonting jag skulle säga Nu låt mig fundera lite ja, fundera. Alltså, det... Just det Just det eh, Om man gillar Sommaren med Göran Ja så bör man definitivt se Stockholm-Buggy. Ja, den är skit bra. Där, den där lät jag, jag ironiskt, men den var skit bra. Ja, den, den är verkligen bra. Ja, den är riktigt bra. Så kom snabbt i filmform. Ja. <laughs> men, med de orden, va? Med de words vi såg. Om patiken inte ska resonera med Star Wars-sagen. På fredag har Star wars ett premiär på Biografen nära. dig Ska död. ni se den? den på bio ska ja, ni det? ja, tror det. Kanske. Ja. Jag ska göra det också. Det, är, det tror jag. Det är... jag, ska göra det. jag. Jag har inte sett den sen den kom. Jag är så. sjukt sugen på podracing-scenen. Har du man sett den sedan 1999? Ja, eller 2000? Förresten, mm. de har ju klippt bort många scener av George i... Ja, tydligen. Har de? Fan ja. nice. Fan vad nice. De skulle ha skalat ner hans... Det läste jag ju... Ta bort allt. Mats, mats St stryk och... hela gången. Ingen reklam här. Ingen jag, jag, vill bara, jag vill bara ha en svart, uh, svart jävla alltså, ruta över hans huvud. Okej, så men, bara med ett med bara de när Kan ingen sjunga? Med käfterna. Det blir ja. alltid trevligare käften. om de sjunger. När vi slutar menar du? så du ska gå och lägga det nu? Nej, jag, jag måste upp tidigt, vet du Jag gör barn och grejer hittills hand <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja. Nej men jag ska faktiskt, jag ska se också stars eh, på bio. Bara för podracing-scenen och finalen. Med du går in när podracing ser ja, går in. Ja, <skratt> precis. qui Eh, Obi-Wan Kenobi och Darth Maul där. Ja, duell ju... of Fates eh, där. Precis. <laughs> alltså det var jag som förra året. Så <laughs> jag också, det var också inte sett det alls länge sen så den heller. Men, men när det, Empire det med... Strikes Back kommer upp. Ja, då sjukt alltså. Då sitter jag front row. Sen, sen jag är jag ju väldigt eh, s, eh, stark motståndare till 3D i och för sig. Så att det är ju lite jobbigt Men det. Originaltrilogin, det level väl vara om Typ tre år då mm. som Ja, var. eller mer till och med De släpps väl släpps de med ett och ett halvt års mellanrum Eller något eller? Mm. Mm. Så att det är väldigt lång tid Det är jävla ja. lång tid att bara lägga in Ett filter i Photoshop jag, jag gillar det. förresten ja. kommentaren på movies Den där snubben som hade förväntat sig i en ny Star Wars film Och sen läste en recension och bara Jaha, det är bara i 3D <laughs> Ja, ja är men nu, nu Ska det inte bli fint här med, med de orden med de, Schäften. Schäften, Schäften, Leopold, Med de orden säger vi käften Anders. Så hörs vi ja. nästa vecka. Bye bye. Ciao.